széső közép, ahol csak a tartalom számít. És az sms is számítanak, hát sikerült eléggé megosztanunk az SMS-falat is, de most mindkét oldal megkapja a lehetőséget, hogy beszámoljon, hogy ő hogy értékelte a vitát. A műsor fennállásának egyik legjobb műsora a mai. Talós István bebizonyította karakánságát és rátermetségét, őszinte embert. Ezért fogok rá szavazni. Talós úr, mint alternatíva írja egy másik, brr, nagyon uncsi, Lapozzunk, ígéretekre pedig nincsen szükség. A férfi manöken, az MDF, az MSP és az SDS felé riszálja a fenekét. E, Robi, sajna már megint nem sikerült az iróniánk. Ketten vannak mellettem, s míg én írkálom az SMS-t, ők beledumálnak, Robi. Legyőztek, túl gyors vagy. Téged még nem, le még nem tudtak ledumálni. Itt mosolygunk, na hogy veled vagyunk, szeretünk, ZM és É. E. A stílus maga az ember, visszamentünk az időben, nem akarunk. Ismételd meg, mert nem, nem nagyon izzik ki a hangolás. Akkor még egyszer, tehát ezt nem győzelemre játszottuk, kedves kuka, hanem a szembesítésre nem akartunk se győztes, tehát ez nem győzelemre ment. Gratulálok, Robi, végre egy antilakaté, hogy szinte egyedül vagy ebben a lángoktól ölelt országban. Tarlós nagyon gáz volt, demagóg, flegma alap, keep it up, írja Tomika. Kedves Robi, elfogultság nélkül halkan, orosz József sírva könyörögne receptért. Orosz József? Igen. Na jó, majd amikor engem, engem bármelyik oldalnak benyalni hallasz, Ebben a rádióban, vagy bármelyik másikban, majd akkor a kororosziós észlel engem légy szíves, jó. Majd amikor azt látod, ja, hogy az egyik oldalon látod. kemény vagyok, a másik oldalon meg kézzel bánok, jó? Majd amikor, majd amikor nem azt látod, hogy mind a két oldalon számon kérni igyekszem azt, amit lehet. Na most lehetséges az, hogy van valamelyik oldalon brutálisabb és durvább dolgokat tudok számon kérni. Abban az esetben értelemszerűen brutálisabb és durvább lesz a számonkérés. A másik oldalon nem tudok ilyen nyilvánvalóan hogy mondjam, durva stílus számon kérni, csak számon tudom kérni például a Kálvin teret, számon tudjuk kérni például az 1990-es géreteit Demszkinek, számon tudjuk kérni például a BKV bérletnek a rendezését Demszkitől, tehát hogy így... Illetve a 33 millióba kerülő kis kampány. Igen igen, igen, hát meg a ingyenes vérnyomás mérést a közpénzen. Így van. Egyébként az oros, Orosz József kapcsán azt azért gyorsan elmondom, hogy majd amikor ott találom magamat, hogy a Gyurcsány Ferenc miniszterelnök úr szavai haladtán a könnyeimmel küzdködve meg, megfogom a te kezedet, ahogy ezt egyébként Orosz József tette az egyik műsorban, majd akkor emlékeztessetek ugyanarra, amit beírtatok. A beszélgetés alatt szinte lehetett érezni az unszimpátiát Tarlós és Puzsér között. A végén mégis sikerült hiteltelenné tenni az egészet, mikor így benyaltak egymásnak. Kárhogy <gül> ez nem tévé. Mit nyaltunk be egymásnak? Elvtársilag Elftár, el, köszöntünk el egymástól. Hát értelemszerű. Ilyen szemét riportot még nem hallottam. No. Gratulálok! Szélső közép nevetséges. Egyszerűen VT. Egyszerűen szélső írja VT. Aha, aha. Aztán, szerkesztőkém, elvtársam, király vagy, még jó, hogy a képviselő testületben egyhangúan egyetértenek, vagy ki vannak rúgva, Ér írja P.I. Sziasztok, kéne nekem még két ember, akikkel közösen kiválasztjuk a polgármestert, vállaljátok, én hozom a mirhát, és aranyat is tudok, olcsón írja nekünk, Kindi. Ma már olajat kell vinni egyébként, a három királyok ma hojden, olajat hojden. visznek. Na ne, akkor a főváros új címerét a Tarló és Kalapács egészíti ki majd? Azért kellett a végére... Elvtársi alapon. Azért kellett a végére ez a Fricska, a Robi, jó voltál, búcsút, nem féltjük, hajrá írja Goa, köszönöm a nem féltést. Winkler Kám. Idáig jó fejnek tartottalak, de nagyon nem vagy az, írja mm -hmm. Kett. Kedves Kett, ez tökre rendben van, akkor lesz még jobban rendben, hogy konkrétan le is mondod, hogy miért nem tartod Winklerkámot, aki vagy én vagyok, vagy a Robi, annyira jó fejnek. Na nehogy már tallós elvtársúr mondja meg, hogy ti milyen vehemenciával vezetitek a műsorokat. És azért nem merünk vállalni gyermeket, mert nincs pénzünk, még a számlát sem tudjuk kifizetni élni is alig tudunk. Ilyen egyszerű, szomorú is egyben. Ezt is jól megcsinálták. Aztán az utolsó SMS. A Demski interjú után csalódtam a szélső közében. A tallóst egy diktátornak állítjátok be, a Gabesznak meg Benyalsz. Benyalunk a Gabesznak? Mi történt? Mi van? Ez, tehát milyen szelektív az emberek memóriája, vagy mi van itt? Én nem érzem a benyalást. De milyen benyalás volt, amikor megkérdeztük tőle, hogy hogy volt ezzel a közpénzen lefolytatott rócsóval? Vagy amikor megkérdeztük azt, hogy amilyen alapon fizeti ki a BKV büntetését valakinek, aki, aki hát három napja bolyong Budapesten, vagy miről is volt szó? Vagy amikor megkérdeztük tőle, hogy miért van ingyenes vérnyomásmérés közpénzen? Vagy melyik? Tehát, mire vonatkozik ez akkor? Vagy számunkértük az 1990-es eredményeket? Igen, hol is indult el a nyelvünk a személyrem csont felé. Én nem értem, de, de mutassatok rá arra a pontra, ahol benyaltunk a Demszkinek, legyetek szívesek, jó? De így van. De még, megint mindenki a saját politikai identitását kéri rajtunk számon, azt figyeled? Persze, hát és ez így is fog maradni. A jelenleg regnáló főpolgármesternek az ügyeit nem firtattátok. Mi van a verekedő D-vel, az önteld D-vel? Tehetnek bármit, akkor is én nyerek, írta a, a D-gabez. Igaz, a Kedi interjút nem szakítottad meg. Oké okay, vagy Robi, te tényleg senkinek nem nyalsz, gratula.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 Most mondjad! Na szóval egy hír a magyar nemzet információira alapozva. Juhász Ferenc MSP alelnök szerint még a pénzügyminiszter sem ismerte a tényleges hiányadatokat a választások előtt. Ám hogy ilyen elképesztő méretű a hiány, annak meg kell keresni a szervezeti és személyi okait előbb-utóbb. A párt szóvévője szerint Juhász véleményét akár az MSP hivatalos álláspontjának is tekinthetjük és most idézett, Más számokat találtunk meg végül is, mint amire alapozva elkezdtünk gondolkodni. Hogyan? Fiúk? Melyik, házon melyik fiúban, belül vagytok. Melyik fiókban csúszott el az a, az, az, az adat, vagy az a, az a dosszié? Hogy, honnan került elő? Valaki elrejtette? A takarítónő hazavitte? Vagy mi történt? Jó, én nem tudom. Most, most a politikai felelőssékenésnek egy új eszközét de, de találjuk meg, Akkor a... azt mondom, hogy azért rossz a műsor, Robi, mert nem találom azt az anyagot, ami, ami itt kéne, hogy legyen. És akkor elkezünk elkezdünk mutogatni, hogy hát még én sem ismerem a műsort, még te sem ismered a műsort, még nem én hát... sem ismerem azt, azt, amiről fogunk beszélni. Nem, hát az olyan, mint amikor Moricskát megtalálja a, a, a, az édesanyja a legváros üvegbe szorult, szorult jobb kezével. És, És azt mondja, hogy, Hú, Izt... mondja, hogy, én, hogy nem, nem, nem tudom, hát én, én, én, én nem tudtam, mi van benne, én, én, én, én, én megpróbáltam megnézni, hogy mi van benne, de hát nem, de hát nem, nem tudom kihúzni a kezem. Hát én, én így ki derült a számomra, hogy ez micsoda? Magam is meglepődtem, hogy mennyire kevés lekvár. maradt az egész dolognak a végén, ugyebár. Pontosan erről van szó, szóval. Nem tudom, hogy a politikai felelősség kenésbe meddig lehet elmenni. Ha, ha, ha, ha... De a Gyurcsány kormány az minden eddiginél magasabbra tette a lécet. Tehát, hogy ilyen magasan még soha nem volt. Jó egyébként. Nincs még egy olyan kormány, amelyik saját magától elhatárolódott volna a párton belül egyszer. Ugye a medgyesi versus Gyurcsány kormány, majd a Gyurcsány 1 és Gyurcsány 2 is neki is sikerül teljesen elidegeníteni a magát egymástól. Mondjuk ezt máshogy nem is lehet azok után, amilyen választási ígéretek voltak. Jó, hát... és utána a... Milyen intézkedés. hát az a durva, hogy 14. Lajos, 15. Lajos és 16. Lajos között sokkal nagyobb jogfolytonosság és egység figyelhető meg, mint első gyurcsány és második gyurcsány kormány között. Tehát az első gyurcsány kormányhoz képest a második gyurcsány kormány az egy ilyen teljesen új világ. Tehát egy olyan, mint, olyan, mint mondjuk 16. Lajoshoz képest Napóleon. Mondjuk, tehát, hogy ez ilyen. A pszichológiában ez úgy van, hogy ha valaki nagyon sokáig hazugságokat mond, és ezzel szembesítik, és megfelelően labilis, akkor könnyen lehet, hogy azt a megoldást választja, hogy leválasztja a személyiségének azt a részét, és innentől kezdve... Ilyenkor meghasadnak a delikvensek. Pont, pontosan erről van szó, és innentől kezdve idegenként tekint a hazudó önmagára. magára. Nem tudom, hogy az analógia mennyire áll a dologra. Ami... De van, amikor nem a saját személyiségét hasítja meg, hanem a bőrt hasítja le a saját pofájáról, vagy valami ilyesmi történik, vagy lehet, hogy a mi pofánkról hasítja le a bőrt, mert hogy az a tény, hogy az ő pofájáról nem sül a bőr, de a miénkről már bőven, mi? már bőven. Fejünk, a mi fejünkre meg pont ilik a bogotsipa. E, akkor még egyszer, más számokat találtunk végül is, mint amire alapozva elkezdtünk gondolkodni, mondja ezt Juhász találtuk, na várjunk, akkor viszont. Akkor viszont teljes tévedés volt megválasztani ezt a garnitúrát, hogyha más számok alapján kezdtek el gondolkodni, mint amelyek a reális valódi számok. Hát ők négy éve vezetik ezt az országot. Négy éven keresztül nem voltak képesek elsajátítani az ország helyzetét meghatározó adatokat. Erről van szó? Négy évenre erre kevés volt. Majd pedig kiálltak elénk, és azt mondták, hogy az ország az, ország az, az hihetetlen lendületben van, az ország az szárnyakat növeszt sárnyal. szárnyal Magyarország gyere gyorsan velem utánam, egy hatalmas nagy ölelésben fúrjunk össze és szárnyaljunk magasan. Magyarország jó úton jár. Ez az adócsökkentés kormánya. Ma a minimálbél után nem kell adót fizetni. Eltöröltük a középső adókulcsot. Eltöröltük az egységes egészségügyi hozzájárulást. Alacsonyabb lett az általános forgalmi adó. Nem tudnak mondani olyan adófajtát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 Amit most hallottunk, az hamis adatok alapján született. Ez a reklámspot, ez az adatok teljes körének a birtokában nem születhetett volna meg. Egyszerűen bizonyos adatok, bizonyos dossziék, bizonyos számok, az ország jelenlegi helyzetének bizonyos mérőszámai nem álltak a kormány rendelkezésére. Nem tudjuk, hogy vajon hol voltak, tehát hogy hova tűntek. Lehetséges, hogy valaki elrejtette a WC-be, a WC tartály mögé, oda bedugta. És most, hogy tényleg alaposan, Alaposan megvizsgálták az ország helyzetét. Kiderült, hogy a köztársaság téren van egy Budi, ahol a WC tartály mögött ott van egy dosszi, és benne vannak az országnak a legdurvább mérőszámai, amikkel nem számolt a kormány, amikor ilyen ígéreteket tett. Jó, hogyha ez retorikai fogás, akkor azt az alapvető dolgot nem értem, hogy egy párt, amelyik a profizmussal, a modernséggel és az innovációval próbál kampányolni. A kormányzásának az a negyedik évében hogyan nem ismeri az országot? Az jellemző miért, adatokat? Miért vallja be nekem? mondja az én szemembe, hogy annyira nem ért a dologhoz, hogy az ország kormányzásához alapvetően szükséges adatok, a költségvetési terv előkészítéséhez, konvergencia terv előkészítéséhez alapvetően szükséges adatok, nem tudja beszerezni, illetve azok az adatok, amikhez hozzájut, azok nem valós számok. Hát, hogyha egész egyszerűen ez a kormányzat nem képes valós számokat szerezni a gazdaság jelenlegi helyzetéről, akkor vonuljon ez... ellenzékbe, és van rá négy éve, hogy elmélyüljön ennek az ismeretében. Viszont az a tény, hogy a választások után jól megvizsgálták az országnak a helyzetét, és kiderült, hogy ők ezt nem ismerték. Ez korábban. Tehát ez az egész 5 éves adócsökkentési program Magyarország jó úton halad, egy hatalmas ölelésben szárnyal. Ez, ez, ez hamis adatokon alapult. Hát de most már nincs mit tenni, a múltat nem lehet megváltoztatni. Hát utólag vagyunk kénytelenek helyrehozni hát ezt a fatális tévedést. Nem de nem, de, nem, de, de, de nem, nincs szó erről, hogy juhász hol találta meg ezeket az adatokat? Mare, mindjárt, volt, mindjárt. Valamilyen fájlban meg, meg, meghúzódott valamilyen nem tudom én, az, az, a, a saját számítógépüknek valamilyen rejtett zugában, vagy hogy? Jó, egyébként a meggyőződésem az az, hogy ez olyan pontosan ez a dolog, mint hogyha a Fidesznek a választások utáni gazdasági retorikájának a faxát olvasnált fel, tehát a kommunikáció szakember által előkészített papírt, amire, a a... Így így így lenne. Persze, persze, amire az van írva, hogy úristen, Skeleton in the closet, ez egy csontvázat találtunk a szekrénybe, gyerekek azt kell elmondani, hogy hát mi elképzelni nem tudtuk, hogy ennyire üres a kassa. És olyan, mint hogyha ezt a fakszot, ezt egy-az egybe copy-paste volna, és most megpróbálják úgy előadni, hogy emögé bármilyen hitele jó, de mondom, mondom, a Fidesz részéről is ciki lenne, de végtelenül cikki hát lenne. Mert egy a ilyen. kompetenciáját járatná le a Fidesz? -evel. Na, de a Fidesz legalább ellenzékből oh, kerülne jaj, hatalomra. Viszont jó, jó, mondjuk Orbán Viktornak is volt egy ilyen kísérletek korábban, a, hogy, hát, hogy őt megfigyelték, és hogy őket hogy milyen mértékben, milyen adatokat gyűjtöttek velük kapcsolatban. És akkor így rákérdeztek néhányan, hogy hát akkor látni szeretnénk a bizonyítékokat, és akkor így hip-hop nem, így levették a a a, a sztori. Tehát hát így ez volt. Ez az az, mint amit a... Na jó, de Gyurcsánynak ne, ez nem az első év. Hát Gyurcsánynak a... ez már a már kettő és feledik év, ráadásul a kormányzatnak pedig most kezdődik az ötödik éve. Hát persze, de hogyha emlékszel az MSZP-nek, ugye ez volt a, a, az Orbán kormány visszárságait figyelő pozíció, ugye, ami, ami konkrétan ilyesmiket próbált kimutatni, ez, a, ez az első lendületnek a vonzása. Na most ez az első, első lendület most nem jár. Ugye nagyon sokan azért szavaztak az mszp ez ezek fontos retorikai elem volt, vagy fontos elem volt az MSP mellett, hogy Hát szeretnék, hogyha itt folytatódna az ország építése, nagyon jó az, hogy végre nem egymást váltják a politikai garnitúrák, magyarul nem dobják ki az összes bútort és az összes programot, az összes szervezetet, az összes tanácsadót, stb., hanem végre folytatni lehet egy darab programot. Na most, Pontosan ez a fajta vágya az embereknek, ez szűnt meg, amikor saját magától idegenedett, idegenedik el ez a párt, és hivatkozik referál úgy magára, mint hogyha nem is önmaga lenne. A pontosítás kedvéért, illetve a pontosság kedvéért Juász Ferenc a magyar nemzetnek nyilatkozva finomította reggeli szavait következőképpen. A pontos számunk, számok ismeretének hiánya elsősorban szervezeti okokra vezethető vissza, hmm. de emellett nyilván lehetnek személyi okok is. Valakinek hát a szervezete a, szerve... valakinek a szervezete nem működött jól, ezért, ezért fogta, fogta ezt a, hogy mondjam, ezeket az adatokat tartalmazó dossziét, és gondolom, hogy magához vette, és ettől a szervezete az így jobban kezdett el működni. Igen, de az, az azért egészen kafkai, hogyha van egy szervezett személyek nélkül, tehát a nyilván lehetnek személyi okok is, úgy reménykedte, hogy nincs úgy mélyek nem, is ne, hát ez mi más a kafkai rémálom, tehát a, a mi, mindenki a dosszié ellen című MSZP-stársas játékot Szóval az alelnök a magyar nemzetnek határozottan kijelentette semmiképpen... Határozottan, tehát is hatá... itt a hangsúlyítva. Semmiképpen nem Veres János pénzügyminiszterre célzott, hiszen, ah. ő, hiszen ő régió barátja. Egyébként maga... A... Hiszen ő régió barátja! Ez a, ezért nem. Tehát azért nem Veres János a felelős azért, hogy a választások előtt a kormányzat nem volt a birtokában az országot jellemző számoknak és adatoknak, mert Veres János az ő személyes jó barátja. De, de, de ezt megint folyamatábrába rajzoljuk fel, tehát. Van itt a szervezet, amit ez nagyon megrémülünk, hogy úristen a szervezet rontott el mindent, de aztán rájöttünk, hogy biztos vannak azért személyi jókok is. Tehát van ember a gép mögött. Hú, de jó. Ki az ember? De, de semmiképpen nem a Veres János. Kezdjük ez? meg. ugyanúgyan ugyan <gül> a miniszter, de, de nem, ő. Semmiképpen nem, nem ő, hiszen ő azért személyes jó barátom. Egyébként folytatva, egyébként eh, maga a pénzügyek vezetője, már mint Veres János, de a miniszterelnök sem ismerte a pontos hiányadatokat. Nem ismerte? És ez mellette szól? Igen. Azzal mentjük föl a miniszterelnököt és a pénzügyminisztert, hogy nem ismerte az ország helyzetét jellemző adatokat. Ez hihetetlen. Azt mondom, hogy innen nincs tovább. Húzzuk le a redőnyt, jelentsünk beteget, vége, vége. Tehát nincsen értelme ezt a magunk részéről folytatni. Mindannyian ki vagyunk szolgáltatva a piacnak. Uton félem becsapnak, a főnökeink kizsigerelnek, tudatunkat reklámhazugságokkal manipulálják. Szélső közép az ellenállás bázisa. 9 óra 5 perc van, ez itt a Budapest Rádió, azon belül is a szélső közép. Sziasztok! Választhatunk, írja nekünk Öreg bícs, vérnyomás mérés vagy tojtojburi? Melyiknél lehet többet lopni? Vajon miért jut eszembe fletó hetek óta a következő reklám után? Elégedetten hátradölhetsz, ma már dolgoztál eleget, majd holnap folytatod. Írja nekünk Marci. Okay. Igen, csak ez a szabadság, ez négy évre szól. Tehát, hogy volt egy kampány, most már -e? hát, ennyi. De Meg, én... Megvan az ott reklám, hogy ma végre azt csinálom, amit igazán szeretek? Semmit. Ugye ezt úgy, úgy lenne talán érdemes fordítani, hogy ma végre azt csinálom, amihez igazán értek? Semmit. Na... Háj, valószínűleg azért nem találták a hiteles adatokat, mert a rendszergazda a szervelt feltörésre felkészülve minden adatot hamisított. Jó, igen, ez a... Ez a jó, rúgjuk ki a rendszergazdát, <gül> jó, jó, nem tűrjük a rendszergazdát, kirúgjuk, és a kormány visszanyerte a legitimitását. Elherdálták, igen, megcsinálták. Kizsebelnek engem, igen, megcsinálják, írja nekünk Mitykó. Vegyük, vegyük egy kicsit górcsó alá a Kókának a tegnap előtti szereplését az MTV-n. Tehát ott kezdődik, hogy az mtv magyarázta el mindannyiunknak, hogy miért van szükség ezekre a megszorításokra. Konkrétan kijelentette azt, hogy, hogy demagógia és csúsztatás azt a konvergencia programot megszorításoknak nevezni. Egész konkrétan. Tehát, hogy ne a szemednek higgy nekem. Tehát, hogy ez, a, ez, a, ez az alapvető felvetése Kókának. És hát például azt a kijelentést tette, ami így, így megakadt egy pillanatra a figyelmem, hogy az oktatást az alapjaiban kell megreformálni, megváltoztatni, káderekre van szükség, és közgazdászokra, nem pedig asszirológusokra. Jó, a kádert az valaki most gyorsan fordítsa le nekem, hogy ez mit akar jelenteni. Politikai bizalmasokra van szükség. Ez, ez Hivatása, van, hivatásos politikusokra van szükség. Komolyan, tehát, legyen ez a kukának a felvetése. De akkor csináljon, a kóka van neki egyébként. Miből egy egyetemet, ami az msp nek a káderképzője. Komolyan mondom, tegye meg a világon... Vagy még... a kék, kék, kék Oké, okay, tegye meg, a világon semmi bajom nem lesz vele. Egyébként csak mondjuk a hivatalos magyar bölcsésztudományt azt nem próbáljuk átalakítani káderképzővé, mert az nem lesz annyira jó. Ugyanis például a filozófia, de egyébként a magyar irodalom és a legtöbb bölcsészak nem alapon művelhető dolog. Ezt már megpróbáltak emberek, de sajnos Vörös Sándor olyan, hogy a szegfű és a narancs oldaláról egy egyenként ugyanaz marad, akárhogy is próbálod azt vizsgálni. Tehát nincs, szerintem marszista olvasata, bárha, bárha van is, az semmi, semmiképpen nem Er Erősebb vagy semmilyen primátusa nincs, mondjuk egy más másik oldalú olvasathoz képest. Azokat a folyamatos ki, kirohanásokat, amiket egyébként maga a bölcsészet kap, ez nem most kezdődött el. <gül> ö, Például az asszirológusok, asziro, de hát kaptak itt már filozófusok szó szerint olyan mondatokat, hogy nincs is szükség rájuk úgy, ahogy vannak, amblock menjenek a francba, de hát olyan is elhangzott, hogy minek ennyi. Szóval ez, ez az egész szemlélet, ez borzalmasan nyomorú. Az a szörnyű, hogy Kóka a maga képére akarja formálni az egész magyar társadalmat. Tehát ő a maga részéről üzleti és politikai bizalmasokat kíván a magyar társadalomból formálni a maga számára és a pártja számára. Ő ő, a, ő saját magát tekintés. Egyébként ezzel biztos, hogy sokan vannak itt, csak viszonylag kevesen vannak társadalomformáló pozícióban. A maga képére akarja formálni a komplett társadalmat. Na most... Az a kép, amire formálni akarja, az legalább olyan aggányos, mint az az igény, ahogy ő formálni akarja a társadalmat. Bármilyen képre, bármilyen formában. Ő ezt módszeresen és keményen keresztül akarja vinni, és pedig a saját képére. Na most, mo most bosás meg, de, de azért próbáljuk ezt a koncepciót politikai aspektusból vizsgálni el tudsz képzelni a világon olyan liberál, magát liberálisnak mondó politikust, amelyik ennél ultrakonzervatívabb dolgot tud mondani? Ez egy neokonzervatív ö, Ez, ultra Ez nem, nem vagyok benne biztos, hogy egy, egy neokon megengedi magának. Hát arról van szó, hogy az a jogod, az a döntésed, hogy egy olyan szakmára mész, ahol bár nagy a túl jelentkezés tudod, hogy sokan vannak, Tudod, hogy később komoly konkurenciáid lesznek, de alapjában véve egy nagyon piacosított képzésről van szó, ahol valószínűleg sok pénzt fogsz keresni, vagy egy olyan területre mész, ahol valószínűleg kevés lesz a fizetés, az is főleg az államtól lesz, Ez te hozd meg, ezt tőled el akarja valaki vitatni. Akár azt, hogy te, mit tudom, <kül> asszirológiát tanulj, vagy éppen összehasonlító nyelvészetet, mert az gázabb, az kevésbé trendi, mint közgazdásznak lenni. És ez egy hivatalos álláspont. Jó. Amit Kóka folytat, az semmi más, mint a nyugati civilizáció vívmányainak a lebontása kőről kőre. Tehát termel profitot, vagy nem termel profitot. Ez az egyetlen kérdés. Ha termel profitot, akár direkt módon az üzleti szférán keresztül, akár indirekt módon a politikán keresztül, mert hogy a, ez a neokonzervatív attitűd, amit ő felmutat, ez semmi másról nem szól, mint arról, hogy halmozzunk fel tőkét. Ennek az eszköze az üzlet közvetlen módon, ennek az eszköze a politika közvetett módon. Tőkét halmozunk fel, mégpedig pénztőkét halmozunk fel. Nem ám hitelességi tőkét, vagy műveltségi tőkét, erről szó sincsen. És ennek az eszköze minden. A társadalom is ennek az eszköze, és a tudás is ennek az eszköze az emberiségnek olyan örökvívványai, mint a tudás, mint a tudás átadásának képessége, a tanulás, a tanítás, mint az, az oktatási öröm például. Az esztétikai öröm, vagy az írás Így például, olvasás. Így van. De hogy még egy dolgot mondjak, hogy mennyire abszurd és absz szükrátok és Buta ez a szemlélet. Volt ez a tálész nevezetű pofa, ez filozófiát művelt. Akkoriban egyébként ez még nem volt egy annyira szakosítható dolog. Úgy hívták, hogy gondolkodott, tehát ő avval volt úgy nagy, nagyjából elfoglalva. És a sok gondolkodásának a végén különböző matematikai képletekre is jutott. Ebből még mindig semmi nem piacosítható, főleg a gondolkodás részéből nem. Tehát ma valószínűleg a kúka, azt mondaná tálésznek, hogy hát ebben hagyj föl, inkább végez valami retorikai iskolát, az akkori görög poliszokban nagyon szép pénzeket lehetett avval keresni, hogy valaki, valakinek a szószólójaképpen lépett fel. Miért nem foglalkozik ebben, miért nem piacképes ilyen módon? De hogyha ez a tálész nevezetű gyerek nem töri magát, nem töri a picikis kis fejét, akkor a tálésztétel az most nem lenne. És ennek köszönhető konkrét technikai megvalósulások, amit gyakorlatilag mindegyes tárgyban vannak, amit látunk, azok viszont már piacosíthatóak. Tehát lehet, hogy valami az első blikre nem piacosítható, de sosem tudható, hogy később ebből milyen konkrét tárgyi, akár anyagi értékek lesznek. De ez csak kókának szól egyébként, tehát a művelt embernek nincsen szüksége arra, persze, hogy, persze, persze, hogy, a, hogy, a, hogy a műveltségre, meg a nyugati civilizáció által felhalmozott tudásra. Jó, de arra a pénz, pénzszerzési szempontból is szükség lehet majd, akár hosszabb távon, vagy középtávon. Ez csak és kizárólag a kókának szól, hogy még asszirológusokból is lehet egyébként pénzt kivenni, hosszú távon csak egy kis türelmet kéne tanúsítani. De ebből hát úgy látom, hogy kevés van, legalábbis a társadalom felé, meg az ilyen felháborító, gátlástalanok felé, mint amilyenek az asszirológusok, akik nem termelnek profitot, helyette meg egy csomó pénzből élnek, meg mindenféle dolgokat kutatnak, ami Kókát személy szerint egyáltalán nem érdekli. beszélnek a szélső közép műsorvezetői adáson kívül. Pontosan ugyanarról, csak sokkal szabadszájúbbak, személyeskedőbbek, vehemesebbek, egyáltalán nem tartanak az ORT-től, sem a főnöküktől. sokkal kevésbé hallgatnak analitikusok tanácsára, ügyvédjük óvó szavára, blog a szélső közép készítőitől. Kíváncsi rá, elbírja viselni ww.csélsőközépp.fog.hu. További esemesek, Marci. A mai magyarországi dilemma. Miért legyek becsületes, kizsebelnek úgyis. Miért legyek becstelen, kizsebelnek úgy is. Üdv srácok, réci mondjátok be, mi volt az előbbi zene. Jó az adás, csak így tovább. Ez, az, ez szintén R volt, de mindig az erre rákérdeznek. Mm. Tehát ez, ez az R nevű francia zenekar volt, a Munsafari című lemezről. Ez a Sematella, ez franciául volt, és nem tudom mit jelent, hogy nem tudok franciául, de ez, egy, ez is egy csodálatos szerzemény. A lányok egy éjszakás kalandok születt nyári esték. Oh yeah! Na ezt azért nem. Persze jó program lehet a nap bármely szakában, de a szó most a szélsőközépé. A szó most továbbra is az SMS híróké. Robi, te a szélső közép Franka tiborja vagy, hírja neked az SMS író erőszakos és rámenős, ez ráadásul még dicséret is akart lenni, még ha sért is. Egyébként nem hiszem, hogy ez olyan nagyon sértene minket, vagy hm. akár Támogatnám Kókát abban, hogy függessze fel az LTE-BTK-t 10 évre, és a megtakarított pénzt fordítsa a Műszaki Egyetem kutatásfejlesztési projektjeibe, Ha majd leelőzünk Dél-Koreát, újraindíthatjuk a BTK-t, de káderképzésre nincsen szükség, írja Zoli a bölcsész. Miért nem lehet ezt egyszerre csinálni? Az az én kérdésem. Szóval attól miért kell a szerencsétlen nyelvésztől elvenni a lehetőséget, hogy a magyar nyelvünket utassal Szerintem ez egy tök fontos értékünk. Lévén, hogy a Magyarországon kívül azért olyan sokan nem beszélik ezt a nyelvet. Szerintem ez egy... Másokra bízzuk azt, hogy a kultúránkat ápolják, akkor a kultúránknak vége, annak akkor lőttek. Tehát nem úgy vagyunk, mint Amerikában az amerikanisztikusok, mert ha mondjuk, a, hogy mondjam, hát ő... ők. feladják a harcot, még a britek még, még mindig elvégezhetik a munkát félváró. Igen. Igen. Jó. De akár a kanadaiak, akár az ausztrálok, tehát azért vannak ott egy páron. De abszolút egyetértek veled, kedves sms ez ő abban, hogy a műszaki egyetem, amely siker sikerre halmoz, most volt egy srác, aki valami nemzetközi versenyt is nyert. Eh, eh, tehát mondom, kifejezetten színvonalas tud lenni, abban miért, azok miért nem kapnak állami pénzeket kutatásfejlesztési projektekre, hogy például egy példát mondjak, a most, most induló európai alternatív energiaforrás kísérletekben, nekünk szerintem a Magyar Államnak elemi érdeke lévi, hogy gázfüggő ország vagyunk, és tavaly január, január környékén megtapasztaltuk azt, hogy ez mit is jelent, tehát Elemi érdekünk lenne, hogy alternatív energiaforrásokhoz férjünk hozzá. Ilyen típusú kutatás-fejlesztési projektekben nagyon-nagyon sok friss diplomást, friss műszaki végzettségűt lehetne integrálni. Tehát lenne egy csomó hely ennek a dolognak, szerintem az a rossz hozzáállás, hogy adjunk az egyiknek oly módon, hogy vegyünk el a másiktól. Minden pénz, meggyőződésem, amit a tudásra fordítunk, az csak vissza fog nekünk jönni. Várlott? Álljon fel! A szélső közép bűnösnek találtatott politikai izgatásban. A banánköztársaság alkotmánya szigorúan kimondja, hogy minden felelős állampolgárnak választania kell tudni a két politikai oldal között. Függetlenségnek helye nincs, ahogy fellebezésnek sem. Na ezt nem! Dehogyis nem! Csésöközép. Kiegyesülözött agresszivitás. Vendégünk a vonalban Sojmosi Tamás aki a védegylet szakértője, amik pedig az egészségügyel kapcsolatban. És pedig az egészségügyel kapcsolatban kiadott könyv, amely az egészségügy privatizációjának a, az ütemterve, ezzel kapcsolatban a let kiadott egy nyilatkozatot, ellenezve annak a tartalmát. Jól tudom? Igen. Hát a probléma az nem egyszer is és nem lehet azt mondani, hogy a zöldkönyv annak a forgatókönyvvel lenne, így kimondva nincsen, de hát a helyzet azért elég valószínűleg az egyik kommunikációs csatornákból ez. A konvergencia program benyújtott, benyújtandó konvergencia program is gyakorlatilag készénként számol ö, ilyen típusú változásokkal. A álláspontja, mert én beleolvastam ebbe, az, hogy a zöldkönyv legnagyobb hibája az az lenne, hogy kizárólag fiskális szempontok alapján ö, akarja megreformálni az egészségügyet, holott az egészségügy nem csak és kizárólag pénzügyi vagy gazdálkodási válságban van, hanem alapvetően és mélyen morális válságban van. Hát és nagyon nem szeretnénk, az borsás meg, hogy egy betegségnek a mértékét az döntsön el, hogy mennyi pénzem van. Tehát, hogy egy tüdőgyulladást azt két hét alatt, vagy, vagy egy egész életen keresztül heverek ki, az azon múlja, hogy nekem mennyi pénzem van. Hát ez így oké, okay. tehát ö, biztos, hogy az a ö, fajta ö, forrás, kivonás, ö, ami az egészségben 15 éve óta tart tulajdonképpen, az mélyen alást a szakmai és a morális alapokat. Itt most nem az egyes orvosoknak a elköltségevől van szó, hanem arról, hogy nincsen abban a helyzetben ma a magyar orvos, hogy minden beteg esetében, minden egyes beteg esetében kizárólag az ő szempontjait mérlegelve tudjon szakmai döntést hozni. Ez befolyásolja a gyógyszergyári promóciótól a halapénzen keresztül egyre inkább az intézményének a szűken vett gazdasági érdeke. A defenzív gondolkodásmód az orvosi felhelységbiztosítás rendszere bizonyos értelme összeomlottnak tekinthető, tehát sok esetben egy rizikus helyzetben a legjobb döntéssel is komoly egzisztentes kockázatot vállal magára egy orvos, főként egy vállalkozóként dolgozó orvos. van -e esély arra, hogy a kormányzatnak az álláspontját módosítani lehessen, vagy, vagy ezt a tervet, ezt valamilyen módon a, hogy mondjam, a, a egészségügy érdekeinek, valódi érdekeinek, reform érdekeinek a szolgálatába lehessen állítani? Hát az előbbire, hogy változtatni lehessen, van két esély. Én összesen két dolgot látok, az egyik, hogy föltámadott tigre tudott az egészségügyekben illetve a betegtársadban is, aminek eddig a jelét nem találtuk, és azt gondolják, hogy eddig és nem tovább. Hát ennek a reajtása nem túl nagy. A másik uh, realitás uh, az uh, ennél talán uh, jobban hangzik. Uh, ez a program, ez azt valószínűsíti az egészségükben egy, egy, egy komoly, uh, tényleges összeomlásba következik. Tehát uh, nem a zöld könyv az egyetlen ennek uh, okozója, az, uh, hanem az a forráskivonás, az a uh, intézkedés, ami kiúlítsásértől életbe léptettek, amely kórházak esetében uh, kb. 15%-kal uh, egyik hónapról, illetve egyik napról a másikra ilyen forráskivonást jelent. Most, hogyha rá ennek a döntéshozók, hogy ez esetben a saját egzisztenciályokat is veszélybe sodóra, és itt konkrétan az mszt és parlamenti képviselők Ha ők ezt belátják, hogy vajon milyen nyeresség származik ebből a megszorításból, és milyen politikai hozadéka lehet, ez egyetlen reális esélyt álltom annak, hogy ezt a programot megvessen. Pedig akár belegondolhatnának abba is, hogy ők is lehetnek betegek, sőt az ő gyerekeik is lehetnek betegek, és amikor rászorulnak ezekre a szolgáltatásokra, akkor ők a saját bőrükön is érezhetik ezeknek a szolgáltatásoknak az aggájait. Már hát itt van a, a kutya eltemetve a erit, Politikai születettű teljesen függetlenül, pontosan tisztában a benzinárával, a környezetünk állapotával, az utak minőségével, az oktatástól és hiszen jellemzően még állami iskolába járatja gyerekét, viszont fogalma nincsen, hogy az egészségügyben milyen viszonyok vannak, mert nem a mezei állampolgárnak kiáró ellátást kapja. Na hát akkor, akkor arról van szó, hogy az ő anyagi helyzetük kalibrálják Nincs nagy képük. Az, igen, az, egészség, az egészségügyet és az egészségügynek a reform igényeit. A gyakori érv a dolog mellett az, az hogy az egészségügy az egy egy feneketlen zsák, hiába tömsz bele pénzt, különböző okok miatt, hálapénz, stb. Ez, ez a pénz, ez eltűnik, az egész rendszer úgy, ahogy van rossz, egyszerűen, ha pénzt raksz bele, attól nem lesz jobb a dolog. Én még lehet, hogy ennek egy részét meg is tudnám érteni, de úgy ítélem meg az egészségügy helyzetét, és ezt majd véleményezte is a te szempontodból, hogy most nem terhelhető anyagilag tovább az egészségügy. Tehát annyira instabil, annyira pengeilen mozog, hogyha most abból te forrást vonsz meg, konkrétan szerkezetileg veszélyezteted a, a, a, az egészséges ellátáshoz, az egészséghez való jogot. Ez hát, történik. Azt kell mondanom, hogy a fektőbetegállátásból nagy valószínűséggel ki lehetne vonni 10-15 századéknyi forrást. Nem ez a probléma, hanem nagyjából koncentruson abban, hogy a fektőbetegállátást úgy lehet kivonni, hogy előtte megerősítem a járóbetegellátást, az alapellátást, a szakmai ellenőri aparátust kiépítem, ami a fasorban sincsen Magyarországon. Ha ezek az intézkedések nem lőzik meg a fekvőbetege leépítést, akkor, akkor, akkor, akkor meg, megroppan végleg az egészségügynek az intézménye. És van egy valódi újdonság egyébként az ölt könyvben, amire eddig nem sokan hívták fel a figyelmet. A kórházak megszüntetése az nem egyszerűen a intézménynek a megszüntetését jelenti, hanem hogy ezek integrált, fekvő járóbeteg intézmények. intézménynek. hogyha egy kistérségnek, a mondjuk egy 50% főtellátó kistérségnek a kórházat megszüntetik, ilyen módon hogy a szakellátást is ellenhetetleníti, ez egyetlen egy programban eddig nem szerepel. De ebben szerepel, mert ápolási osztályok felkívánják alakítani a kórházat. Tehát a helyben lakóknak nem csak egy műtét kell 40-50 km utazni, hanem egy relatíve banális Belegondolunk, nem tudom, ki járt utóbbi a kórházod, de a szemészeti szakellátáshoz ugye rengeteg idős ember áll folyamatosan sorban. Na most, hogyha belegondolunk abban, hogy egy, egy szemészeti szakrendelés is megszűnik a kórházzal együtt, és akkor nem mondom az összes többi példát, akkor azért beláthatjuk, hogy ez, ez egy elképesztően aránytalan terhet ró a, a, a ilyen helyeken lakóknál, és ugye 60-80 kórház megszüntetésével számolnak, aminek legalább a két hava, a három érde a vidéki kis térségben van.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 Jók! Az ország nagyobbik részét analfabétának tekinti kóka. Ezek szerint kóka beindítja az analfabéta káderképzést, képzést. De őszedi a tandíjat is. A szélsőközétnek vége! De ne féljen! Nyereményen nem vészel! Minden hétköznap délelőtt újra átverti a Budapest rádiófrekvenciáján. Addig se keresse a Az intellektuális nyerességet a szélsőközéposztja.